Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ шостий Морган Лія міг бути дуже переконливим, коли хотів. І він довів це тієї ночі в оповитому дощем високогір'ї пару та колу. Вочевидь, він дуже добре обміркував це питання, як і стверджував і його думки були досить ґрунтовними. Простіше кажучи, усе зводилось до вибору. Він лише зняв мокрий одяг, висушився, а потім посадив братів перед теплом каміна з келихами Елю та гарячим хлібом, щоб вислухати усі пояснення. Горець почав з того, що усі знали. Усі знали, що не можуть повернутися до Шейді Вейл. Не зараз, і, можливо, не протягом тривалого часу. Вони також не могли повернутися до Калагорна. Власне кажучи, вони не могли піти в жодне місто, де їх могли очікувати. Тому що, якщо федерація витратила стільки часу, щоб знайти їх, вони навряд чи зупиняться. Рім Мердал, як відомо, був наполегливим виконавцем. Він особисто брав участь у цьому полюванні, і він не здасться легко. Шукачі будуть переслідувати братів усюди, де поширюється влада федерації. А це дуже і дуже далеко. Пар і кол могли вважати себе, по суті, поза законом. Отже, що треба робити? Оскільки вони не можуть податися в жодне місце, де їх очікують, то вони повинні податися у місце, де їх очікувати не будуть. Хитрість, звичайно, полягала в тому, щоб не піти будь-куди, а туди, де можна зробити щось корисне. Зрештою, ви можете залишитись тут, якщо захочете, і вас не виявлять протягом невідомо якого часу, тому що Федерація і не підозрює, що ви у високогір'ї. Горець знизав плачима. Це навіть могло б бути весело деякий час. Але чого б ви досягли? Два місяці, чотири, скільки б там не було, ви б все одно були поза законом. І все одно не змогли б повернутися додому. Нічого б не змінилось. Отже, у вашому перебуванні тут немає сенсу, вірно? От що вам справді потрібно зробити, так це узяти контроль над ситуацією. Не чекайте, доки події наздоженуть вас. Вийдіть і зустріньте їх віч віч. Морган мав на увазі, що брати повинні спробувати розгадати сни, тому що все одно не можна нічого зробити з тим, що їх шукає федерація і що солдати окупували Шейдівейл. Одного дня все це може змінитись, але не в найближчому майбутньому. З іншого боку, сни це те, чим можна зайнятись, якщо вони справжні то треба дізнатись про усе це більше. Старий сказав їм прийти до Гадесхорну в першу ніч Нового Місяця. Брати не хотіли цього робити раніше з двох дуже вагомих причин. По-перше, вони недостатньо знали про сни, щоб бути впевненими, що ті реальні. А по-друге, їх лише двоє, і можна наразитись на реальну небезпеку, вирушивши туди. «То чому б не зробити щось, що може розвіяти ці побоювання?» Закінчив Горець. «Чому б не піти на схід і не знайти Вокера Бо? Ви все одно сказали, що сни й до нього приходять. Хіба не має сенсу дізнатись, що сам Вокер думає про усе це, і чи взагалі планує він йти? Старий збирався поговорити з ним, тож незалежно від того, сталося це чи ні, у Вокера буде свої думки про сни. Я завжди вважав вашого дядька дуже дивним, визнаю, але дурним – ні. До того ж, усі знають дивні чутки про нього. Якщо Вокер і вокористовує частинку магії шанари, то треба про це дізнатись. Морган ковтнув і нахилився вперед, тикнувши у братів пальцем. «Якщо він повірить у сни та піде до Гадесхорну, тоді ви, можливо, теж це зробите. Нас буде четверо. Будь-кому, хто може створити проблеми, доведеться двічі думати». Він знизав плечима. «А й навіть якщо ви вирішите не йти, то все одно задовольните свою цікавість. Це краще, ніж просто ховатись тут». «Федерація, до речі, навіть і не подумає шукати вас в Анарі. Це останнє місце, куди вони кинуть солдатів!» Горець ще раз ковтнув Елю, відкусив шматок свіжого хліба і відкинувся назад, дивлячись на братів. На його обличчі виник вираз, який свідчив про те, що він знає щось, чого не знають пар і кол. і горця це, здається, розважало». «Ну?» – нарешті запитав він. Брати й помовчали. Пар подумав про дядька, згадуючи пошепки розказані чутки про воки рабо. Той завжди казав, що має видіння, що може бачити і відчувати те, чого інші не можуть. Казали, що він практикує магію, яка відрізняється від будь-якої відомої. Тож, зрештою, дядько пішов від них, покинувши Шейді Вейл та вирушив на схід. Це сталося майже десять років тому. Пар і Кол були тоді дуже маленькими. Проте все це пам'ятали. Кол раптом прокашлявся, нахилився вперед і похитав головою. Пар був упевнений, що брат зараз збирається сказати Моргану, наскільки абсурдна ця вся ідея. Але той натомість спитав. «То як нам Вокера знайти?» Старший подивився на горця. Горець подивився на пара. Це була мить спільного подиву. Обидва очікували, що кол виявиться незговірливим, що він стане на шляху такого обурливого плану і що відкине його як безрозсудний. Ніхто цього питання не очікував. Молодший зловив погляд, який промайнув між друзями, і додав. «Я б не говорив те, що думаю на вашому місці. Жоден з вас не знає мене так добре, як здається. А тепер відповідайте». Морган швидко приховав в спалах провини, який промайнув у очах. «Спочатку ми підемо до Калгейвена. У мене там є друг, який знає Девокер». «В Калгейвен? Але ж він окупований Федерацією». «Але досить безпечний для нас». Нас там шукати не будуть, та й сього лише потрібно пробути день-два. У будь-якому випадку не будемо багато часу перебувати на відкритому просторі. А родини? Хіба вони не будуть питатися, що з нами? Ну, тільки не моя родина. Батько звик не бачити мене тижнями. Він вирішив, що я дуже ненадійний. А вашим батькам, до речі, краще не знати, що ви робите – вони, безсумнівно, і так вже достатньо хвилюються. «А як щодо Рен?» – запитав пар. Морган похитав головою. «Ось, я не знаю, як її знайти. Якщо вона все ще подорожує з роверами, то може бути де завгодно. Крім того, я не знаю, чи може допомогти нам Рен. Вона покинула ший Вейл ще дівчинкою пар. У нас немає часу шукати обох». «Вокербо, здається, кращим варіантом!» Старший брат повільно кивнув і невпевнено подивився на кола. «Ну, що думаєш?» Той зітхнув. «Думаю, що нам слід було залишитись в Шейді Вейл з самого початку. Думаю, краще б ми тоді просто спали у своїх ліжках». «Ой, та годі тобі, кол Омсворт. Вигукнув Морган весело. «Подумай, ну, про пригоди, а я про вас подбаю, обіцяю!» Молодший глянув на пара. «І що, мене це повинно було втішити?» Той вдихнув. «Ну що ж, здається, ми вирушаємо!» Молодший додав, кивнувши. «Ага, тому що втрачати більше нічого!» Отже, питання було вирішено. Розмірковуючи над цим пізніше... Пар зрозумів, що не здивувався. Зрештою, це справді питання вибору, і будь-який з доступних варіантів був небагатим. Вони провели останній вечір у хатині, а наступного ранку спорядились харчами, що зберігались в холодильних коморах, і провізією з шаф. Для братів знайшлась зброя, ковдри, дорожні плащі та додатковий одяг. Було в'ялене м'ясо, овочі, фрукти, сир, горіхи, кухонні прилади, мішечки для води та ліки. Взяли усе, що було потрібно. В хатині був добрий комплект. Тож до полудня група була готова вирушати. День стояв сірим і хмарним. Вони вийшли через парадні двері та причинили їх за собою. Дощ перетворився на мряку. Земля під ногами вже не була твердою, а вологою і податливою, як губка. Вони знову пішли на північ, до райдужного озера, маючи намір дістатись його берегів до ночі. План Моргана щодо першого етапу їхньої подорожі був простий. Спершу треба дістати човен, схований в гирлі Рапахаладрана, Халадрана, і цього разу поплисти вздовж південного берега, тримаючись подалі від низовини, Блек Оукс і Туманного Болота. Подалі від небезпек. А коли це вдасться, вони увійдуть в Срібну річку і попливуть нею на схід, до Калгейвена. Гарний план, але не без проблем. Морган вважав за краще плисти райдужним озером вночі, коли вони будуть менш помітними, використовуючи місяць і зірки як орієнтир. Але коли день добіг кінця, і вони побачили озеро, то швидко стало очевидно, що вони не побачать ані місяця, ані зірок, і як наслідок немає світла, який вкаже їм шлях. А якщо спробувати перетнути озеро в таку погоду, існує дуже реальна ймовірність того, що вони опиняться занадто далеко на півдні, і опиняться в халепі. Отже, після того, як вони знайшли човен і переконалися, що той усе ще придатний для плавання, друзі провели свою першу ніч у холодному, мокрому таборі, розташованому близько до берега озера, мріючи про тепліші та приємніші часи. Ранок приніс невеликі зміни в погоді. Дощ повністю припинився, потепліло, але хмари затримались, змішавшись з туманом, який закрив все. Від одного кінця озера до іншого. Пар і кол сумнівно вивчали очами місцевість. «Туман розвіється. запевнив їх Морган, прагнучи вже вирушати. Вони виштовхнули човен на воду та погребли, допоки не знайшли вітер, а потім підняли імпровізоване вітрило. Невдовзі небо трохи посвітлішало, але туман продовжував чіплятись до поверхні озера, а потім настав полудень, який минув без особливих змін. І нарешті навіть Морган визнав, що немає уявлення, де вони знаходяться і в яку сторону пливуть. До ночі вони все ще знаходились на озері. І світло повністю зникло. Вітер стих, і мандрівники залишились у тиші. Трохи поїли, здебільшого тому, що це було необхідно, а не тому, що хтось особливо зголоднів а потім по черзі спробували поспати. «Пам'ятаєш історію про щі Омсфорда і істоту з туманного болота?» – прошепотів Кол Парру в якийсь момент. «Мені чомусь здається, що скоро ми дізнаємось, була це правда чи ні». Ніч прокралась наповнена тишею, темрявою і відчуттям неминучої загибелі. Але ранок настав без пригод, туман розійшовся, Небо стало світлим, і друзі виявили, що благополучно знаходяться посередині озера, прямуючи на північ. Розслабившись, вони почали жартувати про власні та чужі страхи та повернули човен на схід, по черзі гребли, чекаючи на вітер. Через деякий час туман повністю розвіявся, хмари повністю розійшлись, і тепер можна було побачити південний берег. Близько полудня піднявся північно-східний вітер. Мандрівники прибрали весла і підняли вітрило. Час тягнувся, човен мучав на схід. І коли вони нарешті дістались далекого берега та причалили до лісистої бухти біля гирла Срібної річки, сутінки вже почали перетворюватись на ніч. Друзі запхали човен у зарослу очеретом затоку, обережно закріпили його тросами – та почали йти вглиб країни. Вже наближався захід сонця. Небо набуло рожевого кольору. Це, скасаюче світло, відбивалось від поєднання низьких хмар і смуг туману. Усе ще було тихо. Нічні звуки з очікуванням чекали на закінчення дня, перш ніж почати симфонію. Річка мляво вирувала поруч забита дощовою водою та сміттям. До друзів почали тягнути стіні дерев, світло згасало. Незабаром вони опинились у темряві. Та коротко поговорили про короля Срібної річки. «Він зник, як і вся інша магія», – заявив пар, обережно пробираючись слизькою від дощу стежкою. «Зник, як друїди, як ельфи. Залишились лише чутки». Цієї ночі вже можна було роздивитись шлях. Але не так добре, як хотілося б, тому що Місяць і Зірки грали в хованки з хмарами. Можливо так, а можливо ні. Мандрівники досі стверджують, що час від часу бачать його, старого з ліхтарем, який дає поради та захист. Вони визнають, що його магія вже не та, що була раніше. Він мандрує лише річкою, та невеликою частинкою землі навколо. Усе інше належить людям. Усе інше належить федерації. Плюнув кол. Морган копнув шматок мертвої деревини і відправив його летіти у темряву. Я знаю людину, яка стверджує, що розмовляла з королем Срібної річки. Барабанщик. Він продає товари між Високогір'ям та Анаром. Він постійно проїжджає через цю місцевість і сказав, що одного разу заблукав у Батлмунді. З'явився старий з ліхтарем і вивів його звідти. Горець похитав головою. Але не знаю, вірити чи історії, чи ні. Барабанчики кращі оповідачі, ніж правдошукачі. А мені здається, що він зник, сказав пара наповнений почуттям смутку через власну впевненість. Магія не живе, коли її не практикують і коли в неї не вірять. У короля Срібної річки не було ані практики, ані віри. Він тепер лише історія. Лише ще одна легенда, в яку, крім тебе, мене, і кола і, можливо, якоїсь жменьки людей, ніхто не вірить. Ну, омсфорди завжди у це вірили. Тихо закінчив кол. Вони йшли мовчки, слухали нічні звуки по стежці, яка вела на схід. Друзі не планувало цієї ж ночі дістатись до Калгейвана, але були ще не готові зупинятись. Тому просто продовжували йти, мовчки. Ліс погустішав, коли вони пройшли глибше в Анар. Стежка звузилась, чагарник почав насуватись з Демряви. Річка стала бурхотіти, проходячи через серію порогів. Та й сама земля перетворилась на лабіринт ярів і пагорбів, усіяних валунами та пеньками. «Дорога до Колгейвена вже не така, як колись!» Пробурмотів Морган. Пар і кол не мали уявлення, так це чи ні, оскільки жоден з них ніколи не був у Анарі. Брати перезирнулись, але не відповіли. Аж раптом стежка закінчилась, заблокована серією повалених дерев. Від головного шляху відділився окремий і вказав, що йти треба через глибину лісу. Морган завагався, але нарешті зробив перший крок новою стежкою. Дерева зімкнулись над головою, гілки закрили усе, крім цівки місячного світла, і друзі були змушені пробиратись вперед навпомоцки. Морган бурмотів нерозбірливо. Мандрівники змушені були нахилити голови, щоб не битись об гілки та кущі. Ліс почав дивно смердіти, ніби розкладався. Пар намагався затримати дихання, щоб протистояти смороду. Хотілося йти швидше, але Морган вів їх і вже рухався так швидко, як міг. Ніби тут щось померло. Прошепотів позаду кол. Щось спрацювало в пам'яті пара. Він згадав запах з хатини жінки з лісу, про яку старий сказав, що вона – тінь. Тут був точно такий же запах. Наступної миті вони вийшли з хащів на галявину, оточену мертвими кістяками дерев та вкриту мульчою, мертвою деревиною та розкиданими кістками». Була лише самітня калюжа в центрі, ніби котел, який нагрівався вогнем. Гострокі падальники дивились на мандрівників і стіни. Ті, впевнено зупинились. «Морган, ось точно так було!» Почав пар, а потім замовк. Тінь безшумно вийшла з дерев і стала перед ними. Пар розумів, що це було. Скептицизм і недовіра зникли за мить. Відкинуті атрибути багаторічної впевненості тому, що тіні — це лише чутки та казки біля вогнища, а правда є холодною і незабутньою. Ця тінь була зовсім іншою, ніж попередня. Величезна, незграбна істота, людиноподібна, але вдвічі більша за звичайного чоловіка. Тіло вкрите грубим кошлатим волоссям, кінцівки закінчуються лапами, які були розчепірені, та з кіхтями. Тіло згорблене в плечах, як у горили. Серед усього цього волосся було обличчя, але воно не нагадувало людське. Зморшкувате і перекручене навколо рота, з якого стирчали зуби недорозвиненими кістками. В шкірястих складках ховались очі які горіли вогнем. Монстр стояв, дивлячись на друзів, вивчаючи їх як тупий звір. "Ого", тихо пробурмотів Морган. Тінь зробила крок уперед, рух що нагадував кота, який крадеться. тут чому?" сказав він, ніби знаходячись у якійсь глибокій порожній криниці. "Ми просто збились з «Ви вторглись на мою землю!» Перебив його монстр, злобно клацаючи зубами. «Ви викликали мій гнів!» Морган озирнувся на пара, і хлопець швидко промовив слово «тінь» і у свою чергу глянув на кола. Той був блідий і напружений. Як і пар, він більше не сумнівався. «Я візьму одного з вас як плату!» «Дайте мені одного з вас! Віддайте!» Друзі знову подивились один на одного. Усі зрозуміли, що є лише один вихід. Цього разу не буде старого, який прийде на допомогу. Доведеться битися. Морган витяг меч Лія з піхов. Лезо яскраво відбилось в очах чудовиська. «Або ти дозволиш нам безпечно пройти!» Почав він, але не закінчив. Тінь кинулась на нього з вереском, злякаючою швидкістю перестрибнувши через маленьку галявину, і одразу ж махнула кіхтями. Незважаючи на це, Горець встиг вчасно підставити меч, щоб відбити удар та вибити істоту з рівноваги, відкинувши її вбік. Кол наніс удар коротким мечем, стрибнувши вперед. А пар викликав пісню бажання, затьмарюючи зір монстра роєм дзищащих комах. Тінь з ревом гніву підскочила на ноги, шалено замахала руками в повітрі, а потім знову кинулась в атаку. Їй вдалося повалити горця з ніг, але меч кола відрубала монстру одну руку вище ліктя. Тінь погитнулась, зробила кілька кроків назад, тримаючи відрубану кінцівку. А потім монстр обережно приклав руку назад до плеча, а далі тріск, сплетіння сухожиль, м'язів і кісток. Рука знову приросла. Монстр радісно зашипів і кинувся в атаку. Пар спробував сповільнити його введіннями вовків. Але монстр їх не побачив і знову вдарив Моргана, відкинувши горця назад. Той міг би загинути, якби омсфорди не на звіра і не повалили його на бік. Перемога відчувалась лише мить. Чудовисько піднялось, звільнилось і відкинуло братів. Велика рука пролетіла пару по обличчю, відкинувши голову парубка назад, викликавши спалахи, які затьмарили зір. Хлопець почув, як істота наближається до нього, і кинув у неї усі образи, які міг придумати, перекотившись і поповзши, щоб знову стати на ноги. Почувся крик кола і серія хрипів. Юнак піднявся та потер очі. Тінь нависала прямо перед ним, тіхті розчепірені. Кол лежав, завалившись на дерево за десяток кроків ліворуч. Моргана видно не було. Пар повільно відходив назад, шукаючи вихід. Немає часу на магію, істота занадто близько. І раптом він відчув стовбур дерева, який вперся у спину. Але раптом з'явився Морган, він виринув з темряви, вигукуючи лія, і вдарив тінь. На обличчі хлопця була кров, очі сяяли гнівом і рішучістю. Меч Ліа опустився широкою дугою блискучого металу і сталося щось дивовижно. Тінь спалахнула вогнем. Пар здригнувся і прикрив обличчя рукою. Це не тільки вогонь, це магія, яка трапилась миттєво без попередження і, здавалось, заморозила усіх бійців. Тінь напружилась і закричала, крик агонії та недовіри. Магія просочилась в тіло істоти, розриваючи її, як бритва тканину. Тінь здригнулася і почала розпадатися. Пар швидко пірнув під монстра і прокотився. Він побачив, як той, піднявся, а потім спалахнув так само яскраво, як і зброя, що її вбила. А потім... Монстр перетворився в попіл. Меч Лія миттєво згас. Місцевість навколо вкрилась раптовою тишею. Дим поплив хмарою по маленькій галявині. Запах був густим і різким. Калюжа один раз булькнула і затихла. Морган Лія опустився на коліно. Меч впав на землю, вдарившись об маленьку кубку попелу і спалахнувши ще раз. Горець здригнувся і затримтів. «Чортівня!» – прошепотів він, сповнений подиву. «Я відчув силу! Вона була! Я ніколи не думав! Можливо...» Пар відразу підійшов до друга, став на коліна поруч і побачив порізане, здивоване обличчя. А потім обійняв горця. «В мечі все ще є магія, Морган!» Прошепотів юнак, схвильований тим, що таке можливо. «Усі ці роки ніхто не підозрював, але в мечі все ще є магія!» Морган, не розуміючи, подивився на друга. «Ти що не розумієш? Це магія з часів Аланона! І до цього часу вона не була потрібна! Отже, знадобилась інша магія, щоб її пробудити! Знадобилась істота, типу Тіні!» «Ось чому нічого не відбувалось, допоки магії не торкнулись одна одної!» Пар замовк. Кол спіткаючись підійшов до друзів і теж присів. Одна рука його безвольно звисала. «Здається, я її зламав!» Пробурмотів молодший брат. Як виявилось, не зламав, а сильно пошкодив. Старший вважав задоцільне перев'язати її, та підвісити на перев'язі на день-два. Вони використали питну воду, щоб вмитись, перев'язали порізи та подряпини, підняли зброю і встали, дивлячись один на одного. «Старий казав, що багато чого буде нас переслідувати!» – прошепотів пар. «А от я не знаю, чи ця істота нас переслідувала, чи нам просто не пощастило на неї натрапити». Хрипко пробурмотів кол. Проте упевнений, що не хочу більше таких зустрічей. Проте, якщо зустрінемо, тихо промовив Морган. Якщо зустрінемо, у нас тепер є зброя. Він погладив лезо меча Ліа, ніби м'яке обличчя жінки. Пар ніколи згодом не забуде, що відчув у той момент. Спогад про це. Затьмарить навіть спогад про їхню битву з тінню, крихідний шматочок часу, збережений у досконалому натюрморті. Він відчув ревнощі, бо раніше був тим, хто володів справжньою магією, а от тепер це Морган Лія. Все ж залишалася пісня бажання, але вона болідла у порівнянні з магією меча саме ця зброя знищила тінь а магія пара виявилась не більш ніж як подразненням. Це змусило юнака задуматись, чи пісня бажання взагалі має якусь реальну користь. Кінець шостого розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу.